Vader, dank jy vir die dag Dank jy dat ons weet, jy is hier En vader Ons kom a bid die volgend Kom sê vir hier, dat jy is waardig Vader, dank jy vir teenwaardigheid. die teenwaardigheid Dank jy dat jy altyd die is En ons eer, die vader, ons eerie vader volgend. Ons eerie. Dankie vir die kruis. En vir die prijs wat betaal is. So dat ons nawe aan hy kan kom. So ons hy kan ervaar. Ons eerie vader. Ons sien vir my aan vader wat volgend die woord breng. Ons sien hierdie dag en ons sien ons week in die naam Amen. Als iemand van ons een woord het, ons luister graag, Dana. Goeiemorgen. Het is baie wonderlijk om hier te wees, as mens nie hier is nie, dan weet jy wat mis jy. En uh, mis my vriende die heren is baie groot en hy is baie goed terwijl ek hierdie week van Moselbaai af terugry alleen in die bakkie toe sê ek vir die heren hierdie bakkie is vanmorgen a secret place al die pad huis toe wil ek net met u bezig wees en ek luister na die serieus wat ek het van die dienste en skil ek herinner die gees my in die tyd terug toe dit met ons zwaar gegaan het en ek een dag in so klein bakkie gesit het en met die het oor ons situasie en terwijl ek so sit sê die heren vir my Lees Jesaja 53, ek sê hier, ek ken Jesaja 53 En ek het so'n bybel in die bakkie en alftiesinnig Hal ek die bybel uit En ek begin lees van die begin En ek lees in, onder andere tot by vers 5 En ek sê, maar hy is terwille van ons oortredinge door boer terwille van ons ongerechtigere sy verbruisel die straf wat vir ons vrede aan drang was op hom en keer sy wonde het daar vir ons geneesing gekom en dis asof die heiligeers my sê stop hier en ek stop en ek sê jere wat wil hy nou vir my sê maar ek praat so meneer en in my hart kom het op, ek wil jou naam verander ek sê my naam verander. En ek redeneer so met die maar dit kom alles so in my gedagtes. En hy sê ek wil jou naam maak ter wille van. Ek sê terwille van. Die Here sê my ja, ter wille van mense. Jou naam is terwille wille van mense. Ek gaan eendag na my broer toe, ek sê vir hom ek het hierdie ervaring gehad. Is dit zo, so, kan het so wees? Hy sê, ja, dit is bybels. God het baie menses in naam verander in die bybel. En terwijl ek so luister na die bankies, oor ek Jan praat op die plek en hy sê, die mense kyk nie na ons stand nie. Hulle kyk na ons wandel. Hulle sien ons vir ons wandel. En ek denk, maar ek is mys hier terwille van mense. En ek denk, eindelijk is elkeen van ons hier terwille van mense. En ek denk, maar weet ons dit? Ek denk, van ons nie, ons is ter, hier terwille van geld en bezigheid maak, boerdery, boer, uh, ander dinge. Weet ons, dat Paulus gesê het, Wees my navolgers, soos ek, dat van Christus is. Weet ons, dat ons ook, soos ons Jezus, wat in die kruis, gekom het om in die kruis te sterf, eindelijk hier is, vanmorgen, der wille van mense. Jou leven kan net sin maak, jy leef nie vir jouself nie, en jy sterf nie vir jouself nie. Jou leven maak net sin, en my leven maak net sin, as ons het sien, en as terwille van mense. Mag die Heere dit in jou hart sien vanmorgen. Goedemorgen julle. Terwille ek naam jou hand sien, dan luister, maak jy hier een tekst my hart wakker, en Ek denk, dit is ek het miskien vir ons allemaal bedoel, openbaring 3 vers 8, hy sê, ek ken jou werke, kyk, ek het vir jou uh, geopende deur gegeen, en niemand kan dit toesluit nie, want jy het min kracht en jy het my woorde waar, en my naam nie verloon nie. Baie dankie vir julle, En dan sê ek mag jy nou nou oopmaak en maak jy, jy dit lau opgemaak en ek het lau blad sê 2 gelees So baie baie dankie vir julle, baie dankie vir die gebaar uh, Ons voel anders, ons voel so of ons En nou luister mooi, ons het nie op gevoel en is goed nie, ons is nie bezig met een pity party nie Maar op voel ons, ons komt te kort Op voel ons, ons maak het nie uh, Dit laat ons nie moed geopgeen nie Maak ons nie moedeloos nie Uh, dit trekt alkie by handreem bykie op, maar ons hou nie lang op nie. Maar baie dankie, dit help ons om ons handreem los te maak. Baie dankie vir jylle liefde. Dankie vir die, vir die wat onder die waterval staan. Is dit nie wonderlik, dat ons, dat dit waar is, wat Elisa gesê het, nie, hulle wat vir ons is, is meer as die wat teen ons is. En nou ja, is dit so, ek denk, daar was baie van die ouds wat teen ons is, wat my al lang hulle hou opie mond wou gegeet en ek het 'n goeie een gekry gister deur my eie te doen want die skrif sê jou eie afkeerigheid sou tigtig. So. so uh, ek wil graag hê verder met mekaar praat vir môre oor dood en lewe lê die mag van die tong. Dood en lewe, Salomo skryf dit mos daar in Spreuke 18. sy van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig en die vrug van iemand sy mond word sy maag vers, versadig hy sê hy word versadig van die opbrengs van sy lippe dood en lewe en die maag van die tong en elkeen wat het graag gebruik sal die vrug daarvan eet en nou het ons verlede week begin kyk daarna en ek kom goed van mekaar gesê ons sien dat Jacobus skryf hy sê hierdie tong is hierdie klein lid wat om groot dinge beroem en hy sê As iemand in staat is om sy tong in toom te hou, is hy in staat om sy jylle lichaam te bestuur. Anders wil ek gesê het, iemand wat sy tong in toom kan hou, sal sy jylle lichaam in koers kry. En dis wat so belangrijk is. Nou ons die klomp dinge vir mekaar gesê verlede week oor die tong, en ek wil net daarmee aangaan, want die jylle ons het die skrif wat ek die tekst gehad het, Spreek het 12 vers 18 Bedink weer die woord, hy sê Daar is iemand wat onverskillige woorde uitspreek So swaad steken Maar die tong van die wijse Is geneesing Jy weet het so makkelijk Dat ons ons mond gebruik En dis die vraag wat ons vraag Wat ons gevraad vir mykaar verlede week Waarvoor gebruik ek hierdie wapen? God het my een wapen gegee Is dit nie kostlik dat hy sê Met ons hart glo ons tot gerechtigheid. Met ons mond belei ons tot redding. Maar aan die woorde hy sê, ons anker ons redding. Ons herstel, ons gezond word. Die gezond word van ons denken. Die gezond word van ons lichaam. Gezond word van ons omstandighede. Anker ons dier die woorde wat ons spreek. Jezus het die uitspraak gemaakt en gesê, as jylle die geloof van God het, sal jylle vir die bergse heefje op en word in die see gewend. Die psalmdichter het destijds al geskryf en gesê Ek heef my oe op na die berge Waar sal my hulp vandaan kom nou Wat hy van praat, hy sê die berge Praat hy van teenstand Van die gezag wat Teen om kom staan Amal van ons ken die gezag wat teen ons kom staan Paulus het geskryf In Ephesius 6 dag van vers 10 Afuit gesê, ons worselstrijd is nie Teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede Die machte, die boze geest En die licht, die wereldeersers van die duisternis van hierdie eeuw hy sê, daai aanslag wat van die vijand kom, wat soos een brilende lewe rondloop om te kyk wie hy kan verslin, daai aanslag is die berge waarvan die spesanderigste plaat, en nou sê hy, ek geef my oor op na die berge, hy praat nie van tafelberg, hy wil die tafelberg skuif, hy is doot tevrede met hom, hy sê na die aanslag, die gezag wat teen my kom staan, wat gezag wat om opwerpt, die vestings wat hulle wil opwerp, teen Godse droom, Godse plan, die vervulling van die volle som van Godse gedagte is in my leven. Hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En hy antwoord hy, hy sê, my hulp is van die Heere. Wat hy berg, wat berge soos tafelberg gemaakt het, maar hy het nie die berg van die probleem gemaakt nie. Die probleem, hy sê, daar is God aan my kant. Dit ene ding weet ek, dat God aan my kant is. En wat ons nodig het hier, is om te verstaan, dat Godse hart is, dat ons en die volle sin daarvan sal leef. Nou het hy gesê, as jy die geloof van God het, sy jy vir die die berg sê heef jy op, word in die sê gewerp. Wat beteken, dat ons met ons mond, ek wil hier dink ouwe, jou mond is sterk as jou arms, jou mond is sterk as jou hande, jou mond is vinniger as jou voete, al is jy oosijn bold. Jou mond is die krachtigste ledemaat van jou lichaam met jou mond, bepaal jy leven en dood. Met jou mond kan jy een verhouding bouw. Het jy verhoudingsgebouw, is dit nie so nie. Ons staan in verhoudings met mekaar. Ons is lief in mekaar, ons staan in, in vriendskapsverbond met mekaar, as jy dit so wil noem. En hoe het dit gebouw? Ons het dit gebouw met ons mond. Hoe breek ons dit af? Met ons mond. Die ouwens met wie ons rechtig probleme het, Hoekom het ons probleem met hulle? Ons het het met ons mond afgebreek. Dood en lewe, leen die mag van die tong. En die en wat hy tong gebruik, sal sekerlik die vrucht daarvan eet. En nou is dit so hardseer, dat baie van ons, miskien in een sin almal van ons, soms ons tong gebruik, en onverskillige, hoor nie die woord wat hy gebruik, onverskillige woorde, soos swaardsteken uitspreek. Of, ons kan die tong gebruik. Die tong van die weise sê, hy is geneesing. Waarvoor gebruik ek my tong? Maar nou het ons verlede week nog iets gesien. Want nou Johan het nou daarna verwijs vanmorgen, ons gekyk na ons ouwe skets, en ons gesê, daar is die mens lichaam in, in die persoon die siel, en God het sy gees, God het door sy gees in ons kom woon, en nou staan hy by die deur en hy klop, en hy sê, ek wil met jou maaltijd hou, ek wil ingaan en met jou maaltijd hou. En waarom wil hy dit doen? Omdat Paulus gesê het, as ons ons lichame gestel het, hierdie tempel waar hier die offer van Jezus geheilig is, met een offer vir altyd. As ons hierdie tempel beskikbaar stel vir Godse geest, Romeine 12, 1, vermaan jy lam broeders met die ontferming van God om jylle lichaam te stel, een levende heilige aan God welgevallige offer. Hy sê, dit is waar alles begin. Dis jylle redelike godsdienst. Hy sê, en dan sê vers 2, en word nie aan die wereld gelijk voormag nie maar ons het nou nodig om veranderd te word in die vernieuwing van ons denken. Nou, as hy sê word verander, wat impliseer dit? Ons is anders as wat ons moet wees. Ek wil hier met mooi hoor wat ek sê, as Paulus sê, ons moet verander word, dan sê dit, ons gedagtes is nie waar hulle behoor te wees nie. En ons moet ons gedagtes kry waar hulle behoor te wees. te wees dit is wat Paulus sê, as my sê, ons moet verander word. My ander teen die tyd, wat ons kind van God word, ek wil net weer, weer die beeld kry, jy sien ons het die kaar so voor die perre gespann, moet ons godsdienst denken, ons het gesê, as ek die Heere aannem, dan word ek sy kind, en dan begin die proces, waar ek die Himmel verdien, waar God my moet slijp, en waar God my moet tuchtig, en waar God my moet straf, en waar God allerhande goed met my moet doen, so dat ek waardig is vir die Himmel eendag, En niemand het geweet, rechtig, of hy waardig genoeg is vir die jimmel, en het hy nou genoeg straf gedra, het hy nou genoeg punte by God gekry. Dit was die, die ou godsdienstdenke. En ek gaan ons ouwe thuis toe, en ek vraag jy vir wat by die ouwe thuis bedien. Ek gaan sien jy, waarmee worstel ons ouwe mense? Worstel daarmee. Al die jare op die kerkbank gesit, en hulle ken nie die 1 en 1 plus 2 van die evangelie nie want het by hulle voorbij gegaan. Maar nou, nou sien ons Paulus kom en sê, wat ons nodig het, ons het nodig om te verander. Ons moet anders dink as wat ons geprogrammeer is om te dink. En hierdie proces van anders dink is vir ons die geleentheid om om Godse geest, wat by die deur staan en klop en sê ek wil met jou maaltijd hou, in elke facet van ons levens te laat maaltijd hou. En nou wat ons gesê het, ons gesê, al die goed wat moet verander, hier is klomp gedagtes, as ons na die kruis kyk, en ons het gesien wat Jezus kom doen, het, het ons oorgebring uit die mag van duisternis, ondou ons is al die jare vastgevang in die mag van duisternis. 2000 jaar gelede het Jezus Christus met sy offer ons oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die sien van sy liefde. Maar 2000 jaar daarna, sê die kerkwereld, sê die godsdienstwereld nog steeds met die probleem dat hulle vastgevang is in die macht van duisternis. Hulle besef nie, hulle is vry nie. Julle het ondou die story wat om P.D. vertel het, van die boer wat die asvol gehad het, op die paal geloof het, want het, het, om vastgemaak met sy voet aan die paal, en loop jou asvol al die paal. En toe die boer tot bekering kom, toe sê, ek is vry lief, asvol moet ook vry wees nie, kap af. Hy sê toe, asvol in die en daar loop jou asvol al om die paal. Hy is vry, maar hy weet nie, hy is vry nie. In sy kop is hy nog steeds in die paal vast. En jy sê, vir 2000 jaar, is die loop die mensdom nog al om die paal. Hy is oorgebring uit die macht van duisternis, maar hy vindt omself nog steeds in die macht van duisternis, want hy is een gevangene van verkeerde denken. Sê hy die beginsel? Nou sê hy, ons smarte deed hy gedraai, dit vir ons veruil verruil vervreegde, vreegde olie vertreerigheid, die gewaad van lof verslaag geest. En wat doen ons? Ons kan ons so verlustig in ons smarte. Baie van ons sit met die probleem, dat ons, ons, Die Engelsman sê, our claim to fame is so swaar ons krij. Hoeveel is ek te na gekom? Wat een vreeselike dinge het my oorgekom. Wat een last het ek om te dra. Omper het, ek is omper in sy stasie vanmorgen, omper het ons gesê vir die vrou, ek sal nie vir jou rematiek bind nie, want jy gaan baie ensam wees as die heren, jy genees van die rematiek. Want die rematiek het jou vriend geword. En baie keer word ons smarte en ons swaar krijt. En die vreselike goed wat met my gebeur het, word my identiteit. Ek maak dit my identiteit. En ek smaak daarna. Ek leve daar volgens. Je weet, ek is daarom so. Nou, die godsdienst het dit baie goed gepas. Want in godsdienst het ons gesê, O, die Heer het jou uitgesoek speciaal om hierdie verskrikkelijke ding aan jou te doen. Omdat jy so speciaal voor my is. Ek so blij ek sien so speciaal voor my. Maar ons weet, dit was godsdiense denken. Maar dit die denken wat moes verander. Je sien, en so kan ons om recht deervat, ons was skilig oor ons oortreer, net ons 2000 jaar gelede, God ons al ons skilig verklaar het, maar wat ons wou sê daarvan is dit, is 2000 jaar gelede, 2000 jaar, voordat ek en jy gebore is, het God ons geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebruik vir hom gestel, 2000 jaar, Voor ek gebore is, was ek alreed so, So ek het nie nodig om so te word nie, ek is so. Recht? To ek dit aanvaar het, het daar nog iets bijgekom. Ek was nie net heilig en sonder gebrek nie. Ek was toe gevul met Godse gees. Kijk mooi, alle mense na die kruis, like so, alle mense na die kruis is heilig en rein en sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. En daar staan na, die skilderij daar in die, wat so, net vir ons gemaakt het, daar in die voortportaal, en die skrif kom uit hoog die en sê, daar is geen, there is no flaw in you. Daar is geen, daar geen vlek of rimpel, geen, geen gebrek in ons nie. Jezus het met een offer vir altyd volmaak, die wat geheilig word. Dis vir ons lijk. Maar besef jy, toe ek kind van God geword het, toe ek die goeie nie is gehoor het en het gegloe het, en Godse gees toegelaat het, my lichaam gestel dat as een levende heilig aan God welgevallige geoffer, het Godse gees my kon vul, die ruimte wat God vir homself geskep het in my, het Godse geest die ruimte kon vul binnen in my. Nou is ek Godse kind. Rech? So nou kan die proces begin plaasvind wat wat moet gebeur. Al hierdie verkeerde denken, denk nou mooi, die denken van skuld en van onwaardigheid en van minderwaardigheid en frustratie en vrees en noem al die goeders daai denke sit in ons kop ons is daarmee geprogrammeer ons het daarmee groot geworden godsdienst het ons beroef van ons vrijheid godsdienst het ons skuldig gehou en ons het sondag na sondag kerkloed te gaan om te hoor ons as sondags en hoe skuldig ons is en hoe kwaad God vir ons is verstaan jy, dis ingewortel ingeprent in baie van ons skies jylle jong geslag Julle ken dit nie, maar ons ken dit, so verdra ons vir oomlik. Ons ken dit, en so het ons onder hierdie last van skuld geloop. So wat gebeur het, wat het ons beskuldig, die wet het ons beskuldig. Toe ons die wet ingevoer het, toe ons die wet ingeplaas het, wil ek sê, tussen siel en geest in, het die wet, hy sê, as die wet gelees word, is daar bedekking, het die wet gekeer, dat Godse gees dat die vloei van Godse geest nie kon plaas van nie. Jezus sê, by die feest, laaste dag van die feest, sê hy in uh, Johannes 7, 38, hy sê, die wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water, sal uit sy binneste vloe. Sal uit sy binneste vloei. Waarvan praat hy? Johannes sê, dit het hy gesê, van die geest wat hulle sy ontvang. Kan jy sien, hier moet nou strome van levende water, vloei, strome van levende water. Nou het ons gesien, dat die wet, die wet, die sisme, wat is die wet? Wet is die mense eie poging. Dit is die vijerboom wat Jesus vervloek het. God het nie een zaak teen vijerbome nie. Hy het vijerbome gemaakt. Die rede waar hy die vijerboom vervloek het, was die vijerboom, was die beeld van die mense eie poging. Armin Eva had vijerblare gesoek, om hulle naaktheid te probeer bedek. So, Jesus kom en hy vervloek die poging van die mens, want het Dit is vervloek, dit werkt nie. En hy kom om dit weg te neem. En nou die wet uitgeskyf. Nou is dit nie meer wet nie, nou het ons ontdek. Dit is nie meer my eie poging nie, dit wat Jesus gedoen het met een offer vir altyd. En nou het ek Godse woord daarin gebring, en ons het gesê, Hebrews 4,12, herhaal ek lom goed vanmorgen, hy sê, Godse woord is levend en krachtig en skerper as enige twee, het snijnd en zwaard in een dring deur tot die scheiding tussen siel, wie ek is, en Godse geest wat binnen in my is en dit word die skoppeling, die Godse woord, word die koppeling, maak my en Godse gees, sien julle wat gebeur, maak my en Godse gees, Godse gees wat in my woon, en ek word een, word een eenheid, is dit nie so, dat as ons in die huwelik tree, is ons twee individue, wat saamtrek in een huis, en ons is baie lief vir mekaar, ons gekies om te trou, maar julle weet nie, dat as julle paar goeie uitsort op die pad, jylle weet waarvan ek praat, het. daar is een paar goeders, moet ons moet een woord, een woord die oons wat nou langer getrouwd is, oons wat nou al jare getrouwd is, het jylle al achtergekom, ons dink nader van die celle. ons praat die celle, jylle maak sy mond open om iets te sê, dan sê die ander en dit, jylle verstaan hoe dit werk, nee. so, ons groei soos waar die tyd aan gaan groei, ons alloemere mekaar run, En dis wat moet ons met gebeur met God Godse geest. Jy sien, die krisis wat ons in godsdienst gehad het, ons het het gecompartementeer. Ons gesê, maandag tot vrijdag werk ek, zaterdag hou ek partijkie en sondag aan die kerk toe. Dan trek ek my kerkkleren aan, ek sit my kerkgezicht op, dan is sit kerk, dan doen ek al die goedes recht, dan sit ek in die geestelike modus. En dan maandagochtend, dan werk ek my kerkkleren, dan werk ek my kerkgezicht, dan looi ek die week. Huh? Ons het het so gecompartementeer. En wat gebeur het, daar kon nie een eenheid wees, een eenheid ontstaan, tussen my en Godse geest nie. Ons was saam, ons was nie regerig saam, ons het nie een eenheid geword nie, en wat nodig is, is dat ons een eenheid word. En kyk mooi, as ons nie in eenheid is nie, kom ons teken omweer, as Godse geest, het ons verlede week gesien, is in my gedagtes, is daar al een klomp gedagtes, wat goed is, Nou die gedagte is wat rein en heilig en goed is, wat liefde is, wat is dit? Waar kom dit vandaan? Dit kom uit Godse geest uit. Dit is plekke waar die water al gekom het, waar die water al gevloe het. Die strome van levende water wat uit ons binnenste vloei As jy Esegel 47 gaan lees, dan varieer vir Esegel daar na die tempel toe en hy sê uit die heiligdom uit, aan die oosterkant, as hy vloe hier die water uit en dan, stap by a man samet om, hy, hy meet 1000 el, en dan gaan hy dier, tot by sy enkels, en dan nog 1000 el, en tot by sy knie, en dan nog 1000 el, tot by leslende, en dan nog 1000 el, dan kan nou die nie meer stap nie. Daar vat die stroom water weg. En nou verduidelik hy dit. As ons kyk na die prentjie van Palestina, dan sien ons die Middellandse see wat daar le, en hierso is die see van Galilea en die Jordaanrivier en die dode see, sommer net schematis. En hoekom is die dode see dood? Hy is dood, want daar is geen deurvloe nie. En daarom het jy die aansameling van hierdie soute, dit is wat die ouwe so in die, die dode sê drijf. Nee, daar is geen lewe nie, geen visse, geen dieren leef in die dode sê nie. Omdat die soute gehaalte so hoog is, die enigste levende ou daar is soos jy die toeriste wat op hulle rigge lees, in korant lees, of die huisgenoot lees, vir een foto. Right. Omdat die sge, die soortelike gewicht van die water so hoog is, kan ouwe drejf in die water lesink nie. So, nou vergelyk die -geel dit of die Heere geef die seegeel een beeld, hy sê, oorals waar die dubbele stroom kom. So kan jy sien, die stroom, hy sê, strome, ek, oor strome is twee strome, nie, dit meer as een stroom, die dubbele stroom, hy sê, strome van levende water sal uit hulle binneste vloei Jezus sê vir die vrou by die put van sigaar, hy sê, die wat die water geef wat ek om sal drink, dit sal een fontein word wat opspring tot in die eeuwige lewe, die fontein van levende water, waar ontspring dit? Besef jy die fontein van levende water spring binnen jou op? Ek wil vir jou vraag, wat is die oog van die fontein? Julle stem met my saam, as ons na oog, na fontein kyk, daar by Obaniëlle is baie fonteine, daar by Bootsap, as ons na fontein kyk, en ons kyk na sy oog, sy oog is nie die oorsprong van die water nie, sy oog is die plek waar die water uitkom, is ek reg? Wat is die oog van die fontein, van levende water, wat in jou opsprang? Is jou mond. Dis waar hy is uitkom, dood in lewe, alleen die mag van die tong. Hy wil die tong gebruik, sal die vruchte daarvan eet. So waarvoor gebruik ek my mond? Gebruik ek my mond om onverskillige woorde te spreek, wat so'n swaard is, wat jy sien, daarmee kan ek koes, daarmee kan ek seer maak, daarmee kan ek vernietig, daarmee kan ek myself verdedig, swaard kan ek myself nie my verdedig, swaard kan ek my dood maak, en is dit nie so, dat ons ons tong gebruik gereeld, om juiste te doen nie, daar teenoor kan my mond een oog word, een fontein word, die oog van die fontein, wat opspring, tot in die eeuwige lewe, dood en lewe lewe in die mag van die tong. Nou gaan hy een stap op, hy sê, dood en eeuwige lewe lewe in die mag van die tong. Want wat spreek ek nou? Ek spreek woorde soos woorde van God. Woorde van God wat eeuwig is. Hy sê, die lewe en aarde sal voorbij gaan, maar my woord sal nie voorbij gaan nie. So sê hy nou wat gebeur met my. En nou, wat ons nodig het is, is om te sê, goed, Die eerste vraag, waar kom hierdie goed vandaan? Hierdie, ek het het laaste keer syke pakkies genoem. Syke pakkies van onwaardigheid. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit ons grootwoord uit. Dit kom oor jare wat ons verkeerd geprogrammeer is. En ons is verkeerd geprogrammeer, ons het so'n voorbeeld gesien, by ander mense, miskien by ons ouwers, maar die feit en saak is, ons is daarom blootgestel ons so'n opgetree. En nou het ons verlede week gekyk, na die skrif in Romeine 14, 22 wat gesê het, gelukkig is hy wat ons nie selfs nie veroordeel in dit wat hy as geoorloof ag nie. Je sê ons ons selfs sekere dinge veroorloof, vooral in Zuid-Afrika is dit prachtige beeld daarvan, ons het ons selfs veroorloof om sekere dinge te sê, se, sekere grappe te maak, sekere uitlatings te maak oor mense. En dit was glad nie ter wille van mense nie, dit was dualiteit ten koste van mense besef jy, Andrei, dat eindelik, eindelik, in sommige gevalle, verander die Heere my naam van ten koste van mense, na terwille van mense toe. En ek dink vanmorgen, toe jy praat, in, in Gelaasjers 5, wat sê, ons is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net die hele vryheids aanleiding vir die vlees nie. Maar, dien mekaar, met liefde, terwille van, Hoor jy, om mekaar te dien met liefde beteken dat ek terwille van. Hoor jy nou, waarvoor gebruik ek die fontein? Maar nou luister, jy kan vergeet om hierdie fontein, om lewe te spreek met hierdie fontein, as daar achter die fontein gemors het. Jy sê die enigste manier hoe hierdie fontein, sywer en vars water en water van lewe gaan produseer, is as hier een stroom van binnen afkomt, Maar jy sien, as die stroom nie van Godse gees afkom, maar die stroom kom uit myself uit, dan gaan daai pakkies, gaan hulle uitskieters wees. Hulle gaan, kom ons maak het rooi, hulle gaan die onverskillige woorde wees, wat so'n so, so, swaard steken is. En ek het nodig om met daai goed in my leven te deel. En hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit doen? Jy sien, Jezus sê een belangrike ding, ek wil hier samen kijk in Lukas 6. Lukas 6 sê Jezus, stel hy dit so. Lukas 6, daarvan 45 af. Hy sê, die goeie mens bring hy die goeie skat van sy hart te tevoorschijn, wat goed is. En die slechte mens bring hy die slechte skat van sy hart te tevoorschijn, wat slecht is. Want hy die oorvloed van die hart speek die mond. Ek wil het met iets sien nie so. Jezus praat van een goeie mens en een slechte mens. Krij jy nog slechte mense? Die prijs is betaal. In Godse oor is geen mens slecht nie. Maar wanneer Jezus dit gesê, hy het gesê voor die prijs betaal is. En jy verstaan. Het jy toe goeie mense gekry? <laughs> Eindelijk nie. Soal wat hierdie beeld was, was die goeie mense was ouwens wat het gedink het, hulle het recht gekry. Slechte mense is die ouds wat het nie recht gekryd nie, wat hulle dade nie recht gekryd nie. Sê jy nou weer die fariseers, die fariseers het hulle self beskou as goeie mense. Die anna ouds wat het nie recht gekryd, die tollenaars, hulle was die slechte mense. Jezus het lijn ook so'n bykie verkeerd kom bewys nie. Maar goed, nou gaan hy an, hy sê, en wat noem jylle my? Hier kom dit. Wat noem jylle my, heren, heren? En jylle doen nie wat ek sê nie. Wat helpt dit om vir God te sê, heren, heren, maar ek vervloek my naaste. Hy sê, met ons tong Eer ons die Heere, maar met die onsselle tong vervloek ons mense wat na sy beeld gemaakt is. Hoor jy? Hoor jy wat Jezus hier sê? Hy sê, wat helpt dit? Jacobus, ek sê waar kom Jacobus sy gesprek van aan. Jacobus sê, Jezus het gesê, wat helpt dit? Jy sê, Heere, Heere, maar jy kan nie jou tong weer nie. Ons het verlede week gesê die skrif wat sê, hy sê, hy wat meen dat hy godsdienstig is, maar sy tong nie in toom kan hou nie, maar sy hart mislees, he, die godsdienst van jy die man is te vergeefs. Jylle sien die, die beeld wat hy vir sy sien hier, hy nou sê, wat sê jylle vir my jyre, jyre, en jylle doen nie, hy sê, elkien dan, wat na my toe kom, en na my woorde luister en dit doen, ek sê jylle weis soos wie hy is. Hy sê, hy is soos een man, wat een huis bouw, wat gegrawe en diep ingegaan, en die fondament op die rots geleed, en toe die vloedwater kom en die stroom tegen daar die huis losbreek, kon het nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar, wie dit hoor, en dit nie doen nie, is soos een man wat sy huis, sonder fondament, op die grondbouw. En die stroom het daarteen losgebrek, en het het dadelijk geval, en die instorting van daar die huis was groot. En wat het jou vraag? Ek het nou altyd gesê, oh, jy weet, ek het hier die skrif gevat, en gesê, Raid, right, ek is hier van die ouders op die rots, Dis die brots is die waarheid van Godse woord Kruid right, nie, die ouds is die ouds wat Op die stand is, en die huis gaan val Right, hoeveel keer het My huis My huis van voorneme Om my wacht voor my mond te hoeveel keer Het my huis al voor die storm Dadelijk geval Nie eers Weerstand gebied nie Toe die stroom kom, toe val die huis Toe stort die huis In mekaar en jy daarvan getuig in jou leven? Hoeveel keer het die huis van jou woorde in mekaar gestort toe die stroom gekom het? Dit helpt nie om te sê, jyre, jyre. En ek doe nie wat hy sê nie. So waar gaan dit? Dit gaan oor hoe raak ek ontsla van hierdie goed? Hoe gaan ek het hanteer? Die ene is, ek kan nie. Dit is die eerste stap. eerste stap. Misschien punt 1, punt 2, punt 3, maar kom sê punt 1. Punt 1 sê, ek kan nie. Ek kan nie daarvan ontslaan ek nie. Ek is nie sterk genoeg nie. Ek besluit, ek gaan nie weer dit verloor nie. Ek gaan nie weer my tong gebruik om af te breek in plaas van op te bouw, om dood te maak in plaas van om lewe te gee nie. Ek besluit, ek gaan nie. En dan kom die stroom, nie een stroompie nie, een stroom. En dadelijk val jy en dan probeer ek weer, en dan kom maar een stroompie, en sê ek, ek, het dit gemaakt. Maar morgen, kom die overhede in die machte, in die boze geeste, in die lig die berge, kom die aanslag van een groot stroom, en daar volg ek weer. So ek kan dit nie self doen nie. Dis eerste, ek kan dit nie self doen nie. Die tweede ding is, ek kan nie gehelp word, as ek het nie kan herken nie. Daar kan nie, versoening wees, dan kan nie herstel wees, sonder skuld herkennen. So as ek nie myself kan sien nie, as ek nie kan sien nie, so staan ek nie, en een paar treed terugstaan, en na myself kyk, na myself kyk objectief, en sê, dit wat jy nou doen, is nie anie, dit wat jy jou self toegelaat het, tot nou toe, is nie anie. Ons hebben ons hier die houding van, ek is kwaad, en as ek kwaad is, dan doen ek wat ek wil, want ek is moos kwaad. Ek het myself die recht toegeeien, om as ek kwaad is, as iemand my kwaad gemaakt het, om te sê net wat ek wil, want ek is ons nou kwaad. Heren, die skrif maak voorziening, hy sê, word toernig en moet nie sondig nie. Moet nie Godse plan mis in die proces nie. Daar is goed wat ons gaan ontstel, dit is mootlikheid. Maar die punt is, wat gaan ek daar aan maak? Nou kan ek besluit, ek gaan nie meer nie, maar wie wat waar begin het? Ek moet om van die riep goed ons later kyk, Wat het die skrif gesê? Uit die oorvloed van die hart, spiek die mond. So ek wil vir jou sê, so as wat hierdie goed in jou is, so lang as hierdie venuim, so lang as hierdie onverskillige woorde, wat so swaard steken is, so lang as wat daar die woorde, a plek het binnen in jou, gaan as die stroom kom, my boeta, my sissie, gaan hulle uitpeel. Kom aan. Ek is in familier territory vanmorgen, is ek nie tyf nie julle al recht gekry, ek sê nog. Maar julle verstaan precies wat hier gebeur. En wat ek nodig het, is ek het nodig om te deel met die goed, maar dit beteken, dit help nie om my wacht aan te stel hier by my mond nie. Want die wacht gaan slaap, verseker. Ek het nodig om die goed uit my leven uit te kry, dat ek nie een wacht nodig nie. Want hulle is bestaan nie, hulle is nie meer in my hart nie. En hoor nou wat sê Isigiel, Isigiel sê ooral waar die dubbele stroom kom, nou gaan ons terug na die dode see toe, hy sê, in die dode see, nou verduidelik hy dit, hy sê, waar die stroom kom van God van die water, wat uit die heiligdom uitvloe, wat er water kom uit die heiligdom uit, die stem van Godse gees, die heiligdom is binnen jou, hy is die heiligdom in jou, en nou wil die stroom van Godse gees, hy sê, ek saam met die deur, ek klop, maak oop die deur, laat die water kan vloei en as die water kan vloei hy sê, Hierdie stroom moet wat doen? Hy sê, oorals waar die dubbele stroom kom, sal daar een menigte van leven wees, menigte van visse wees. Jesus sê vir Petrus, hy sê, ek sê jou vissers van mense maak. Hy sê, nazies en konings sal trek na jou licht. Hoor jy wat sê hy? Hy sê, as die water is die watergezond, sal die visse kom. Come on, as Heere ons dan vissers van mense gemaakt het, as hy dan gesê, jylle sal my getuies wees, as hy dan sê, ek plaas jylle in bediening, sal dit nie die bediening wees, wat die visse trekt, as daar lewe uit ons mond uitkom nie, as daar een dubbele stroom van lewe is, wat nie elke nou en dan onderbreek word, met die klomp acid nie. Die gemoors wat die fabriek in die rivier gooi. Sê hy nou beginsel. Hy sê, ek, ek wil die stroom wil ek in julle levens activeer. En dan gaan die heren aan, en hy sê vir die segel. hy sê, die hy sê, hy in Gendy en in Eglheim, nou dis interessant, die twee plekke en Gendi lee net so aan die weste van die Middellandse see, en ek sien en Eglheim lee aan, die, aan Moabse kant, Moab, die die, Moabite, die Moab was hierdie kant, die vlakte van Moab, was aan die kant van die dode see, so ek neem aan en Eglheim lee op die ooste kant, maar hy sien daarby en Gendi en Eglheim, waar daar niks aangegaan het nie, want dit was die dode see, daar was geen leven nie, hy sien, daar sal die vissers hulle net te skoom Hy sê, daar sal so oorvloed wees, dat ouwe soveel vis daar sal vange, dat hulle nette daar sal skoonmak. Hy sê, ma, vir die keile en die moerasse, hy sê, daar sal geen leven wees nie. Dit is vir die soutbestem, daar waar die dubbele stroom nie kom nie. En jy sê, ek en jy beheer, ons beheer die deur. Ons beheer die deur. Want hy sê, ek staan by die deur en ek klop as iemand die deur oopmaak, wie is iemand? Ek is iemand. Hy sê, as ek die deur oopmaak, hy sê, dan sal hy inkom. Dan sal die stroom deervloe. So is ek bereid, dis wat ek jou wil vraag vanmorgen, is jy bereid, is ek bereid, om die deur oop te maak, die stroom toe te laat, om die pakke, die ou gedagtes, om verander te word in die verleving van ons denken en om my gedagtes te vul en wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is, soos Paulus vir die sê, wat er degel, wat er lof ook al, om geen ander gedagte toe te laat as dit wat waar en eerbaar en rein, lieflik en loflik is nie. Om gevuld te word, om my gedagtes te heilig, te reinig. nou ons moet dit praktisch maak. O Jakko, kom my te na, ek en o Jakko, hak vast, is nie waar nie man, gebreke, maar Jaco, hy sit ons nou voor. Uh, ons hak vast met mekaar, nou het ons een groot verskil, ons is niks lekker met mekaar nie. Ek dink, Jaco het my te nagekom. Waarschijnlijk dink, Jaco, ek het hom te nagekom. Maar nou, ons, nou steek ons vast. Wat sê die heren? Die heren sê, ek het vir Jaco net so lief as wat hy vir Jan het. Hy sê, ek het die perselle prijs van van die betaal. Ek sê ek wens jylle wil, jylle wil jylle probleem parkeer Want jylle probleem is baie minder waard As die offer wat ek gebring het En jylle vijandskap Breek net af Terwyl verhouding kan lewe skep So nou het ons nodig om te vergewe nee. ons, het, ons ken nou hierdie, hierdie, hierdie beeld Maar nou sien ons een interessante ding Ons verstaan nou die woord So nou vergewe ek vir Jacob Ek sê jyre ek vergewe vir Jacob Hoor jy die fontein? Hoor jy my mond? As ek nie kan sê, jyre, ek vergewe vir Jacob nie. Ek kan dink, ek moet vir Jacob vergewe. Ek moet vir Jacob vergewe. Ek het hom nog nie vergewe nie. Ek is soos die paras wat vir hulle voorgeneem om in die water te spring. Ek sit nog steeds op die wal. Hy sê, ons beleid tot redding. Met andere woorde, ek anker dit met my mond. Hy sê, jylle sal verkry net wat jylle sê. Hoor jylle. Alles wat in die hemel gebonde is, bind ons op aarde hoe, dier wat ons sê. So nou het ek nodig om te sê, om Voor die Heere te sê, om met die Heere saam te stem. Die Heere sê, ek het Jakko vergewe. Ek sê, Heere, ek vergewe vir Jakko. Hoor jy, ek het, ek, my oor het nodig om het te hoor. Ek het nodig om te hoor. Ek het nodig om dit te anker, om te sê. Ek wil nie moet verstaan wat is die kracht van woorde, dood en lewele en die macht van die tong. Ek moet hierdie vijandskap, tussen my en Jakko, moet vernietig word. Dit moet doodgaan. Die vijandskap moet sterf. Dood en lewele en die mag van die tong om die vijandskap dood te maak, het ek nodig om te sê, ek vergewe vir Jakko. Ek het nodig om te sê, Heere, ek steen met u saam, eet om vergewe, ek vergewe hom ook. Ek het nodig om vir Henda te gaan sê, Henda, ek het Jakko vergewe. <laughs> ek het dit dalk nodig om na Jakko toe te gaan, en sê, Jakko het jou vergewe, maar dit werk nie altijd goed nie. Want as ek na Jakko toe kom, en Jakko sê, gezindheid is nie recht daar oor nie, en ek sê, Jakko het jou vergewe, en sê, en waarvoor moet jy my miskien vergewe het? Dan sê God weegaard. So jy sal weet wanneer om vir Jako te gaan sê, jy het om vergewe. Maar die belangrike ding is om by die Heere te kom en vir die Heere te sê, Heere, ek vergewe hom. En te sê wat God sê, hoor jy daar. Nou begin die stroom, nou het ek die deeroopgemaak, so dat die stroom, die onvergevend gesintheid, wat hier was, kan uitstoot. Sê jy die beeld? Ons kan verder gaan. Dis, omdat ek een probleem met Jako het, vertel ek vir jy van die probleem. En dan vertel ek vir Zienna, en vir Frans daarvan. En dan vertel ek vir die andere daarvan, want, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Hierdie probleem is, ek klip in my hart. En ek, verstaan jy, en ek, ek jaag die ding al verder, en elke keer gee ek my weergaan van die story. Dis beter, om met die Heere te praat oor Jaco. Sê, Heere, Jaco het dit gedoen. Jaco het so en so en so gemaakt. Wat sê die heren? Heren sê, maar wat maak het saak wat hy gemaakt het, ek het daarvoor betaal. Het is afhandel. Het is 2000 jaar geleden reeds vergewe. Wil jy hem nie ook maar vergewe nie, oor jy? Want jy sien, as ek met God in oor een stemming gekom het, die dubbele stroom gekom het, dan is die stuk moeras in my denken, die verandering van denken, is die stuk moeras in my denken, is uitgewas hy is uitgewas, nou, kijk wat gebeur, die skrif sê, word toernige, moet sondag neem, moet nie die sondag ondergaan op jou toernem, met Anwar, hy geef ons die reg om kwaad te word, maar hy geef nie ons die recht om te vervloek nie, hy sê, sien, hy moet nie vervloek nie, moet kwaad met kwaad vir geld, skelwoord met skelwoord nie, hy sê sien in teendeel, want daartoe is jylle geroep so dat jylle sien kan beerwe, 1 Petrus 39 9, so dat jylle sien kan beerwe, nou begin ek, ek het nou eerst met God samengestemd, jylle, verstaan jy ek word Het hou nie lang as jy by God is nie Want ek gaan sê, Heere maar, hier die Jako Sê die Heere maar, weet jy hoe sien ek vir Jako? Wie wat sien ek as ek na Jako kyk? En nou begin ek sien soos God sien En ek begin praat soos God praat En nou begin ek in God Oor Jako gesprek voor En Heere sê, ek is lief vir hom Ek is plan vir hom volkomelik uitgesoek Sy meesnoer is, is in lieflike plekke by my ek genomme die volle som van my gedagtes, ek droom oorom, ek sê, Heere, dan droom ek saam met u oorom, en ek sê noem die volle som van die gedagtes, ek sê noem met die plan vir sy lewe, ek hier wat gebeur met my, kan jy sien hoe dat die klip in my hart geleed oorom stelselmatig uitgespoel word, dier wat waar, eerbaar, rein, lievelik en loflik is, wat er tegen, wat er lof al, en nou bedenk ek dit, tien die tyd, wat hierdie ding uitgewerkt is, tussen my en God, loop ek vir Jakko raak. Hoor jy, en wie wat nou, net die manier waar pak Jakko groet, sien hy klaar maar, hier gaat die sang, wat, wat het nou hierdie ouwe gebeur? En hy beleef die vergifnis, hy beleef die liefde, hy beleef die waardering, hy sien hoe dat ek waarde in sy oor sien, en skielik is ons gesprek, een verhewe gesprek, nie moet dit hoor, dit lig ons gesprek na ander dimensie toe. In plaas dat ons nog touw trek en wie dit gesê en toe wat gedoen en so gedoen, is ons gesprek behoor vlak. Toen die verloore seen terugkom na sy pa toe, en hy sê, hy het die speech uitgewerkt, hy het gesê, vader, ek het gesondag ten die jimmel en ten die ene, ek is nie werd om die seen genoeg te word nie, maak my soos een van die hierlinge. Dit was sy hele toespraak. Hy het ons gesê, ek sal opzal na my vader gaan, ek sal om sê, oor jy, hy het sê, toespraakplaat het gewerk en nou kom hy, en hy kom sy pa aangaard op, en hy sê vader, ek het gesondag, toe hy nog wel sê, ek sondag, toe soons die pa's mond toe hy sê, ek sal nie weer aan dinkie beseef jylle, hoe ons dit herstel, dood in lewe, let die mag van die tong ek het nodig om met God saam te stem ek het nodig om uit te stap en te kyk na myself en te sien ek het nodig om my te beoordeel. Gelukkig is hy wat om self nie veroordeel in dit wat hy as geoorloof ag nie. Ek het my self sekere dinge veroorloof in my leven. En nou kom Godse stroom, en hy sê dit wat jy jou self veroorloof het, ek wil iets beter in die plek al van stel. Ek wil jou gedachte vol met my vrede. Jy sê die beeld wat André vanmorgen gebruik het. Ek kan in my bakkie rei en ek kan die bakkie een plek maak, een onheilige plek, waar ek uitskel en raas en bekleid met hierdie ou wat my te nagekom het, en my toespraak in die hofzaak hou, ek doen dit goed, ek is fysiek goed daarmee, ek hou hofzaak, Vertel jy, ek hou hofzaak, waar ek hierdie ou uithaal man, ek het elke argument wat hy het, kanselere ek, of, ek kan Godse geest toelaat, om die voertuig te vul, en een atmosfeer te skep waar ek in die heerlijkheid kan staan en een met God word en uit die positie uit kom ek uiteindelik by my broer uit of by my sissie uit of by my vrou, by my man uit en wat ook al, en dit is een verhevige gesprek, dit is een gesprek wat om nie meer bezig hou, moet net die nonsens, oor wat wie verkeerd gedoen het nie, want die Heer het in elk geval dit verklaag vergewe O, ons is so, die waarheid moet uitkom Die waarheid moet seer vir Wie wat is die waarheid? Waarheid is dat God ons so lief gehad het Dat hy vir ons kom sterf het En dat hy nooit weer aan die waarheid van ons oortreding het Kom aan Ek was nog een skrif gebruik Dan moet ons opbouw Jakobus 5 vers 16 Ken jylle so goed Hy sê, belei mekaar jylle misdaad en bid vir mekaar Die gebed van die geloof het groot krag. Nou luister, hy sê bely mekaar julle misdade. Nou ek het al baie oor die skrif gepraat want hierdie skrif word baie baie verkeerd aangehaal. Want jy sien sekere ouens, sekere groeperinge in die in die sogenaamde vernuwing het hierdie ding van bely mekaar julle misdade. Nou so, nou vat ek jou en ek gaan sit jou daar op 'n stoel en ek gaan sit en ek word 'n berader, of 'n quasi zielkundige en nou moet jy uitpak. Jy moet nou al die darmes uitreig van alles wat nou verkeerd gaan in jou lewe. die sondes wat het van van jy kan onthou en dan as jy daar van jou skaal af is, dan vat jy sommer jou pa en maas en jou oma en jou opa's en ook. En dan hart jy terug tot Adam as jy wil. En so vat ons oons in hulle verlede in en dan moet alkeer van jy die goedemende belei word en as dit nou belei is, dan sit nou sogenaamd weg. Maar eindelijk al wat ek het gedoen, ek het net weer vooring toe gebring, dit waaraan God nie dink nie, want God sê aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie. So dit is baie duidelik, daai oefening het God niks mee te doen nie. Jesus sê, hy wat sy aand aan die pl en hy sê, denk aan die vrou van Lot en Paulus sê, maar enig, ek vergeet wat achter my is, en ek strek my uit na wat voor is, om die prijs te verklui van die oorroeping. So, as jy, ek kreeuwe communicatie, een verheuwe plek om te leef, as jy daar gekom het, om daar te kom, het ek nodig om te vergeet wat achter is, om my te strek wat voor is. So, Jakoos 5 vers 16 kan nie beteken, dat ons moet teruggaan ons verlede nie. Maar wat het ons gesê? Ons het gesê, Jakoos 5 vers 16 werkt so Ek en hynda is getrouwd en ons is lief vir mekaar. Maar ons doen nie alles perfect nie. En nou, omdat ek soms goed doen wat gekeerd is, uh, en ek maak vir hynda seer, en omdat sy nog mens is, en sy kry seer, sal ek naartoe gaan en vaas sê, noeie, ek is jammer. Ek is jammer vir wat ek gedoen het. Ek belei my misdaad, as jy dit dan nou in die sint wil sien. Nie om vergewe te word nie, want as sy vergifnis verstaan, het sy my klaar vergewe, besef sy, ek was al 2000 jaar terug vergewe. So, maar ek stem saam met haar, dat ek haar seer gemaakt het. Dus as ek dit nie kan verstaan nie, dan maak ek haar seer, en ek gaan aan, asof niks gebeur het nie, want dit is baie keer wat ons doen nie. Ek verloor dit, ek maak haar seer, en nou nou kom ek tot bezinning. En dan in plaas dat ek terug gaan en sê, noei, ek is jammer, gaan ek niet aan, ek hoop van a percent, of ek gaan niet aan as als reg is en my weet wat gebeur met haar, sy kry nie afsluiting nie. Hierdie woord, ek het gister vir iemand gesê, ek wil dit een baswoord in ons gemeente maak, die woord afsluiting. Sy moet afsluiting kry, as ek haar seer gemaakt het, gaan ek daai proces, jy weet die brandwond, as jy jou brand eris op, op plaat, jy hand op a plaat sit en jy brand, wat is die belangrijkste ding wat jy doen, as jy hand op a plaat gesit het? Jy sit ijs op, hoekom? omdat die brand al dieper, dieper, dieper in trek, jy moet onmiddellik daie ding afkoel anders is die skade op die weesel soveel meer nou, ek wil sê, as ek hendig gebrand het met my woorde wat ek al baie gedoen het daie onverskillige woorde so zwaar steken, as ek al gebrand het met my woorde en ek gaan na nou, rikkie, het ek afgekoel, nou is ek weer happy go lakkie, nou gaan ek het weer aan besef jy, die brand hou aan en nou gaan het vir die dag of twee dag goed, en dan kom weer een stroom, en dan stort die huis weer in mekaar, dan brand ek alweer op die plek, en na rikkie gaan ek anders of niks gebeur het nie, en na a week brand ek alweer, en na twee ure brand ek alweer, besef jy, ek het, sy is naderhand, het sy so letsel, het sy so diep gebrand, dat sy nie meer kan herstel nie, dat daar nie meer normale weefsel kan wees nie, dat dit littekenweefsel is, wat nie normaal funksioneer nie, Besef jy wat ons met mense kan doen, wat ons in verhouding kan doen, wat ons in ons hiewelike, met ons hieweliks maats doen. Hoe gek vir afsluiting? As ek a gebrand het, gaan ek terug my naartoe en ek sit ijs op. Wat is ijs? Nou ek is jammer. Ek neem my voor om het nie weet te doen nie. Kan ek weervou? Ja, kan dat ek weervou. Dis een proces hierdie. Maar daar moet die afsluiting vir haar gewees want as ek nie by een punt kan kom en sê, en erken ek is jou maar nie, staan jy dan bly daai wond oop, word daai wond nie gezond nie. Jy sê, en daar verstaan ons nie hoe jy die goed werk nie. Daar kan ons nie verstaan, hoekom jyvelike na jare opbreek nie, ons sê, ach, het was dan so goeie jyvelik gewees. Hoekom? Die een is net so geslaan en geslaan en geslaan, gebrand, gebrand, gebrand, dat die ou sê genoeg, ek kan nie meer brand nie hy overstaan nie wat hier aangaan, en sien jy sien jy man hoe belangrijk is het, dat ek bij die punt kom, nou, ek wil bij die beleid mekaar in kom, ek wil een ander perspektief op die skrif sit. Ek het nodig, en nou sal wiskien volgende sondag daarbij kom, wie daarvoor gepraat. Jy, tuchtiging. Jy sien, ek myself vinnig net in die rede val, ons het gesien, dat, volgens die godsdienstmodel, het ons gesien, die goedheid wat met ons gebeur, is Godse straf, of Godse tuchtiging, En tuchtiging in ons term, in Afrikaans, beteken een actie wat plaas op een skuldig bevinding. Ek het kwaad gedoen, ek het oorgehoorzaam gewees, en nou word ek getichtig. Nou treed my pa my aan, of onderwijzer treed my aan, en ek geef vir my een paar streep op my ster. Verstaan jy, dit was ons beeld van tuchtiging. Tot ons die waarheid van Godse woord gesnap het, en besef het, maar God het sy sien gestraf. Daar is nie meer straf oor nie, over die volmaakte liefde, drijf die vrees na buiten, want vrees straf in. So tuchtiging is die woord paideio wat beteken om op te voed So dit gaan nie meer oor straf nie Dit gaan om, wat is tuchtiging? Hees tuchtiging As jy nou tuchtiging wil sien Is dit die proces wat God sy gees by die deur staan en klop en sê, maak op ek wil my jy maaltijd hou En soos wat God sy gees, soos wat die stroom van levende water vloei Dis tuchtiging, dis opvoeding Dis hoe hy een uitruiling maak van die gemors wat nog in my gedagtes is En dit vol met God sy heiligheid en sy goed uit Hoor jylle Dis die proces van tuchtiging En nou, omdat ons so sterk klem geleb daar op dat tuchtiging, soos wat ons het in die onder godsdienst verstaan het, is toe nou nie die tuchtiging nie, tuchtiging is Godse opvoeding, het ons nou baie dikwils toegelaat dat tuchtiging by ons voorbij Laat jou dan nou tuchtig. Hy sê, as jy jou nie laat tuchtig nie, as jy jou self nie onderwerp aan Godse woord nie, in al hierdie facette van jou leven nie, jy nou daarin kan onderwerp nie, hy sê, dan is jy een onechte kind, as jy tuchteloos is. Sê, ek vraag myself, myself dit weerkeer nie reddeval. Hoekom is dit, dat ouwens lang in die gemeente sit, lang onder die woord sit, en hulle kan nog steeds nie hulle self beheer nie. Hulle kan nog steeds nie hulle tong beheer nie. Voor die gerangste vernietig hulle en verbreek hulle en vervloek hulle. Hoe is dit moeilik? En iemand sê die week, ek vraag die vraag, iemand gebruik die woord, hy sê, half measure, ek wil het noem halfhartigheid. Jy kan nie die boodskap van Godse gerechtigheid halfhartig vat nie. Jy vat om volheid of jy los op. Daar is nie een midde paas, is nie een grijse area nie. Jy is of jy is nie. Jy is nie amper rechtverig, jy is rechtverig of jy is nie, of jy is zonder, jy moet besluit. Wat Godse woord sê, God sê jy is rechtverig, God sê jy is zonder so jy kan nie godsdienst en die waarheid aan mekaar verbind nie, die twee wil net nie by mekaar uitkom nie, hulle bly bots met mekaar, ek is of sonder of ek is rechtvaardig, en daarom kan ek nie, as ek dan nou sê, ek is rechtvaardig, kan ek nie gaan leef soos een sonder nie, dan is het nodig, dat ek met ergens luister na die stem, wat sê, ek staan by die deur en klop, as iemand my stem hoor, so opmaak, en nou net om jou te help, kom Jacobus en hy sê, bly mekaar jylle misdaadde, So wie wat het ek nodig? Ek het per ty keer, partij, ons krij dit self recht, om dier die woord getuchtig te word, dier Godse woordse instructie, na te volg en vry te kom van hy. Goed, hulle gedagte is te sywer. Aan nou, ons sikkel, ons persoonlik verskil. As ek sikkel, dan het ek nodig om iemand te vind, iemand wat na by my is, iemand wat ek kan vertrouw, iemand soos my vrouw. En vater sê, help my met die ding. Dit gaat niks lekker weesie. Want as ek in die ding kom, as die, as die huis begin, krimmel, dan gaat sy sê, hey, dan gaan ek niks lis wees om dit te oor. Dit is dan, olie op die vier. Maar jy sien, ek, as ek oor eenkomst daal maak, en sê, help my. Of ek gaan my na my broer Jaku toe, en ons het een kostbare verhouding met mekaar, ek sê, Oboeta, ek onderwerp my jou om my leven in te spreek. Jy maak observaties wat ek hier maak, he. ek kyk nie objekties na myself nie, maar jy kyk die objekties na my, ek gee jy die recht om het te spreek in my leven, nie om fout te vind met my, nie om baas te speel oor my nie, maar wie wat, as we by die plek kom, dan kan ons in waarheid as broeders toe na mykaar staan en sê my boeta, hier ding, hier ding nou, is nie aan nie, hier ding werk nie, hier is nie getuie nie, hier ding is, gaan nie visse trek nie, hier is gescheep dood, Jylle gedink as ons in die gemeente so intieme verhouding met mekaar het, dat ons vrymoedigheid het om nie van mekaar te praat nie. Hoe ek sien nou André doen iets, dan vertel ek het vir Jakob, dan vertel ek het vir Jan. He? In plaas daarvan dat ek met die Heere gaan praat het, die gesprek op een verhevig vlak gebring het, en met André daar oor gaan praat. Of nou jylle, dan werk het anders. Dan kan ons as gemeente, kan ons groei, dan kan ons as gemeente by een plek kom, waar ons nie vormig is in die wereld nie. As jy na die wereld kyk, na die wereld, na kerke kyk, na godsdienstigers kyk, jy sien al die touwtrekkerie, en al die gebuid, en gekef, keef onderlangs, wat jy in gemeente sien, as jy gewonder, daar is een geslag, wat sê ons stier ons nie aan hierdie, ons nie die ouwse konfoonies. Maar jylle gedink, dat Jesus sê, hieraan sal hulle weet, dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het, as ons in so'n verhouding moet mekaar kan wees, so mekaar nie oor kan kyk, en sonder veroordeling, met liefde van mekaar kan sê, my boeta, dis nie annie jy na my toe kan kom en sê, my boeta, dis nie annie en in plaats dat ek anstoot neem, dat ek kan sê, ek is jammer, ek herken, dank jy my daarop wees, wees my weer op as ek fout maar ek maak een besluit, laatste skrif, Salomo skryf, ek wil jy my die skrif saam my lees, Spreke, 28. Spreke, 28. Vers 13. Oud-testamenties, Salomo skryf hier, hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Hy sê, maar hy wat het belei en laat staan, sal barmhartigheid vind. Jy sien, ondou nou mooi, ons is nie nou weer terug na sondebeleidings toe nie, hoor jy, want ons is nie meer sonde bewus nie. Maar, wat ons nou hier sien, ons sien hier een optrede, en nou sê hy, hy wat sy sonde bedek, wat hierdie ding wat nou nie, nie pas by hom nie, bedek, die woord bedek, is die woord om het toe te maak, om te maak asof dit nie bestaan nie, om dit te ignoreer, hoor jy, en dis wat baie keer met ons gebeur, ek is onbewus van my eie fout, ek is so met myself bezig, en so bezig om te projekteer, ek maak droog, en dan beskuldig ek iemand anders daarvan, is dit nie die oersonde van die mens nie. Dit is wat Adam gedoen het, toe God vir hom sê, wat jy nou gemaakt, sê ek, is nie ek, nie is jy, want jy het hier die vrou vir my gegeen. En baie keer as ons in hierdie situasie land, dan, ja, maar daar het my kwaad gemaakt. Ek het besluit om kwaad te word. Daar het iets gedoen aan my, hy het voor my ingerij. Dit al wat hy gedoen het. Ek het besluit om kwaad te word. Oké, okay. nou goed, hy sê, hy wat onbewus is daarvan, wat dit nie wil raak sê nie, hy sê, sal nie voorspoedig wees nie, hy sê, maar hy wat het belei en laat staan, hy sê, die woord belei beteken om het te gooi, soos je klip gooi dit kan beteken om het soos een klip weg te gooi van jou af en laat staan, hy sê, om het los te maak to dispose of het om weg te doen daarmee, so jy sien, ek het nodig, so as wat ek kan ek het noem onbeheerstheid so lang as wat ek onbeheerstheid want onbeheerstheid kom altyd in, tot uit in, in my tong en so lang as wat ek onbeheerstheid toelaat, vertroetel in my leven, so lang sal die pakkie daar bly sêt. Maar as ek by een punt kan kom, wat ek inzicht kan kry, in dit wat ek doen in onbeheerstheid, en baie keer is het nodig, as ek na iemand anders kyk wat onbeheerst is, in plaas dat ek so vinnig is om te veroordeel, om te sê, hoeveel keer lyk ek so? Hè? Huh? net die skoen aan die ander voete sit. Hoeveel keer gelijk ek so? As ek by die plek kom, dan kan ek die onbeheersheid vat en sê ek gooi dit van my al weg. Dit beteken het ek van nou is alles weg. Nee man, ek gaan, my voet kan ook weer glip. Maar as hy glip, dan sê ek, ek gooi dit weg. En ek wil vir jou dit sê, dit gaan een kwestie van tyd wees. Dan het jy die moeras vervang met vastwater. Double stroom en dink net wat het effect in jou lewe hee. Uiteindelik, wat vat ons saam met ons, as ons uit die lewe uitgaan? Wat wat ons saam? Ons vat saam die lewe wat ons geskip het. As al wat ons saam vat. Waarom jy geskip ons het? Met ons mond. Dood in lewe, le in die mag van die tong. Hy wil het gebruik, dat die vrucht daarvan heet. Vader, ek dankie. Dankie dat jy hart van die begin af vervul is met langmoedigheid. Dat jy so lang langmoedig met my was en is. Ek wat so vinnig is om anders fout te raak te sien en dikwils nie die balk in my oog sien. Dank jy heren, dat ons sonder veroordeling, sonder skuld voor jy kan staan vandag, en besef wat jy glimlach oor ons, en nie begroote daarvoor, dat ons fouten sal maak, en dat jy ons, ons ondersteun en ons help, om nie aantou om my fouten te maak, dat ons, sonder veroordeling, een besluit kan neem vandag, en te sê, jy heren, ek gooi die goed van my al weg, ek ontsee myself die reg, wat ek vir myself toegeeien het, om in die plek van van agresie en negativiteit en onverskillige woorde woorde te vind uit die gees, uit die stroom van lewe, wat lewe sal skep, wat verhouding sal bou. Ek eer die daarvoor. Dankie Vader, dat hy ons so lief het, dat hy ons nie los nie die met ons anhou ons eer in Jesus naam Amen Amen moet iemand iets sê ek wil net bevestig wat Jan gesê het vir ochend van vergifnis ek was jare gelede in een situasie gewees wat ek slecht in haar gekom was En ek het by die punt gekom, maar jy moet dit met jou mond sê dat jou oor het, het hoor. Dit helpt nie om dit net te dink nie. En die oomlik toe ek dit gesê het, dat ek die mense vergewe, was ek totaal los. En die interessantheid daarvan is, hulle sê moes, sake drie kante, myne, joune en die waarheid. Die oomlik as jy dit gesê het, verander jou perspektief hoe jy die situasie sien. Jy sien dit nie meer uit jou kant van die saak uit nie. Jy sien dit van die waarheidse kant, van hoe die situasie werkelijk is. Dankie.